Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del programa Esports del Dia, l'espai que cada dia, com sabeu, com us diem sempre, aquesta emissora, Radio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu aquí a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest espai de notícies i que un dia més som amb Francesc Rodés, el control tècnic i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts un dia més al nostre espai i a aquests minuts que dediquem, com sempre, a parlar del futbol, a parlar del bàsquet, a parlar de l'esport en general de la nostra ciutat. Avui és dimecres, dia 29 d'octubre, mitjans de setmana, a Ecuador d'aquesta setmana, que és ja gairebé en un 3 i no res. Acabarem i ja ens atarem el mes de novembre, però abans que arribi aquest cap de setmana encara ens queden coses de les que hem de parlar. Per exemple, en el nostre programa d'avui parlem del Mollet Unió Esportiva Club de futbol. I direu com és que tornem a parlar de futbol, doncs perquè avui dimecres aprofitem per dedicar els nostres minuts a parlar d'aquesta recepció, d'aquesta presentació que aquesta entitat, el Mollet, va dur a terme diumenge al camp municipal dels germans Gonzalvo, en un acte en el que van participar tots els equips que aquesta temporada conformen el club. Es va realitzar una presentació de tots aquests jugadors i també doncs una sessió fotogràfica. De totes aquestes qüestions en parlarem avui aquí en el nostre programa i escoltarem les opinions i les valoracions de l'alcalde de la nostra ciutat, Josep Monràs, responsable d'Esports, i també del president d'aquesta entitat, el senyor Feliu Tura. Així que ja ho sabeu de tot això i d'altres temes, també en parlem avui aquí, Esports al dia. Si voleu saber tots els detalls, seguiu amb nosaltres. Comencem. Com dèiem, encetem el nostre programa d'avui parlam del nou de futbol perquè parlem del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol. Aquesta entitat de la nostra ciutat i aquest cap de setmana, com us dèiem, va celebrar una jornada festiva on hi van participar els 24 equips que té l'entitat de cara a aquesta nova temporada més els dos veterans. En aquest acte, preludi del partit que el primer equip jugava aquest diumenge i van prendre part tots els jugadors del club ja que després de la presentació es van realitzar les tradicionals fotografies d'equip amb el president Feliu Tura i també l'alcalde de Mollet i responsable d'esports, Josep Monràs. Nosaltres vam poder parlar amb Feliu Utura, que ens va explicar en què consistia aquest acte i que els havia dut a celebrar-lo a finals d'octubre i no a principi de temporada, com seria lògic. Bé, sempre acabes fent-lo una mica tard perquè costa una mica organitzar-lo i que no coincideixi cap partit i que tots els equips estiguin aquí. Penseu que nosaltres tenim 24 equips més els veterans i que, per tant, dificulta la, la graella d'horaris perquè els 24 equips a les quarts d'11 d'un diumenge al matí no tinguin partit. I això ens ha costat doncs, fins avui, 26 d'octubre. Hem fet la presentació, hem sortit des dels patofets al primer equip a, al mig del camp i després hi hem parlat jo i l'alcalde, doncs, bàsicament per animar els pares, en el meu cas sobretot pares i mares que trobo que són Eh, els principals, els nanos ho agudeixen, jugar a futbol. Els pares i les mares són els principals sacrificats amb això de, de portar-los a entrenar cada dia i, i passar fred i calor. Tora va destacar la necessitat de promocionar els jugadors del club i realitzar una bona formació des de ben petits per poder tenir un bon primer equip en el futur que compti amb jugadors de casa. Quan vols tenir un primer equip a una categoria elevada, com és el nostre cas, ara que estem a preferent, doncs has de jugar amb la gent de casa, tot allò que puguis, per això és de tenir ja un bon juvenil i per tenir un bon juvenil has de tenir un bon cadet, això és una cadena. Jo estic molt il·lusionat amb el, amb el cas del, del nostre Benjamí A, que ahir li va plantar cara al Barça, van quedar 0-2 però podíem haver empatat. Llavors això és, és, és si aconseguim que aquests danos vagin pujant, facin un bon aleví, un, bon, un bon infantil, un bon cadet, doncs aquí són plantes la llavor per després recollir. El que no es pot recollir és de cap i volta del juvenil ni del cadet, i per tant en aquests moments en el primer equip hi ja, ha ja jugadors de fora, evidentment. Clar. En aquest mateix sentit es va expressar l'alcalde de Mollet, Josep Monras, que es va referir als jugadors d'aquest primer equip, tots recordant que per molts infants aquest conjunt és tot un referent. Sí, jo crec que el primer equip té en el mirall on tots els joves valors que té l'entitat es volen emmirallar i per tant també el primer equip té un clar compromís vers l'educació. Està clar que els resultats són importants pel primer equip, que el primer equip es té a moure per uns resultats a curt termini, però que en definitiva l'entitat s'ha de moure amb objectius a mig i llarg termini, amb aquesta educació fonamentalment dels més petits, i intentar, lògicament, que si el treball es fa ben fet, en el futur el primer equip siguin de jugadors de casa. I això també fa que el conjunt d'aficionats cada cop pugui ser major, perquè veuen els jugadors que estan molt arrelats a la ciutat, i això fa tenir un projecte de futur molt important, i, per, tant, per Mollet. Precisament en aquesta mateixa línia, l'alcalde i responsable d'esports va recordar que cal que les entitats treballin per educar els infants a través de les pràctiques esportives i va reconèixer la tasca que està duent a terme el Mollet. El camp de futbol és un camp esportiu i un camp educatiu i per tant hi ha un clar compromís per part de l'entitat, demostrada pel seu president, per la seva junta directiva i en temps pel conjunt de monitors i monitores, de no solament que aprenguin la tècnica i la tàctica de l'esport, sinó que també aprenguin i s'eduquin, en definitiva a través de l'esport. Per tant, jo crec que aquest és el gran objectiu que té que tenir qualsevol entitat esportiva i si això es treballa bé, els fruits i els resultats acaben venint. Doncs això és el que ens explicaven el president del Mollet, Feliu Tura, i l'alcalde de la ciutat, en Josep Monras, que també, com sabeu, és el responsable d'esports durant aquesta celebració que va a dur-se a terme aquest diumenge des de les 10 del matí al municipal dels Germans Gonzalvo. I amb el nostre programa, però passem ara a parlar del món dels escacs per explicar-vos que aquesta setmana hi ha prevista una nova ronda, la tercera ronda del social de tardor que organitza el Club d'Escacs Mollet de la nostra ciutat. Us expliquem que al cap de setmana passat es va dur a terme la segona ronda d'aquest social de tardor i que Enric Rical Morros Faura és, pel moment, al primer classificat. Veurem què és el que passa i com segueix evolucionant aquest uh, torneig, aquest social de tardor, i ja va per la seva a, tercera ronda i ja podeu consultar els emparellaments de cara a aquesta setmana que estan penjats a la pàgina web 3wscaxmollet.com. I abans de tancar el nostre programa d'avui dimecres 29 d'octubre, us expliquem que de cara a aquest vespre hi ha previst un acte a la Federació Catalana de Bàsquet. Es tracta d'un acte que es du a la primera planta d'aquesta federació i que es tracta de l'entrega dels premis Basquet Art 2008. Un any més, la Fundació del Bàsquet Català ha impulsat la mostra BQ Art que aplega joves artistes catalans amb la finalitat d'unir les l'esperit cultural i el bàsquet. A l'edició d'enguany, l'obra guardonada amb el primer premi ha estat Estigma, un vídeo d'uns 3 minuts que tracta d'un procés de tatuatge d'una pilota de bàsquet juntament amb d'altres elements complementaris sobre el pit d'un home. El segon premi ha estat per l'obra Cisteia d'or a l'art, que es tractat d'un tauler d'una cisteia de bàsquet treballada amb elements daurats. Si l'any 2006 l'objecte de treball va ser la pilota i al 2007 la sabatilla, en l'edició d'aquest any el tema es va deixar a la lliure elecció dels artistes, el que ha provocat una gran diversitat. El lliurament d'aquests premis, com dèiem, i també la inauguració d'aquesta exposició, que podreu a veure tots aquells que estigueu interessats en el món del bàsquet, doncs serà aquest vespre a la sala d'actes d'aquesta primera planta de la Federació Catalana, com us dèiem, que està a la Rambla a número 27 de Barcelona. Es tracta d'un acte que comptarà amb diverses personalitats, com per exemple el president de la Fundació del Bàsquet Català i de la Federació Catalana de Barcelona, del bàsquet, el senyor Enric Piquet. A més a més, a l'acte també hi assistiran diferents autoritats i patrons de la Fundació del Bàsquet Català. La mostra es podrà visitar a partir d'avui i fins al divendres 28 de novembre. Doncs malauradament hem arribat al punt i final del nostre programa d'avui. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres demà dijous a la mateixa hora de sempre a Ràdio Mollet del Vallès i que demà tornarem aquí amb més informació esportiva referent a la nostra ciutat. Seguirem parlant d'aquest esport molletà i de les activitats que es duen a terme en aquest municipi al llarg d'aquesta setmana i de cara al cap de setmana. Així doncs, ja ens aproparem una mica més aquest dissabte i aquest diumenge que estan aquí a la cantonada, perquè us hem de dir que tot i que per molts de vosaltres sigui un cap de setmana festiu amb la Castanyada, amb Tots Sants, amb aquesta arribada al final del mes d'octubre i també arribada de l'hivern, perquè ja ho veieu que fa molt de fred, doncs per nosaltres segueixen un cap de setmana més i un cap de setmana més perquè els equips de la nostra ciutat segueixen amb els seus habituals partits. Així doncs l'esport Molletà no s'aturen ni tan sols per les festes i amb això us volem dir que aquest dijous ja aquest divendres seguirem parlant de totes aquestes qüestions aquí a les zones de Ràdio Mollet del Vallès, que acabeu de passar un feliç dia i fins demà. Esports del Dia.